You know Agora, restaurant bar, quelcom diferent a Figueres Un restaurant ideal per grups, balls de saló I música en directe, sales per celebracions Pantalla gegant per veure el millor futbol Pam musical amb espectacles en directe Terrassa Grilla amb cars a la brasa Zona chill-outs Agora, encara no el coneixes? Vine amb els teus i passa-t'ho bé Amb un indret diferent, obert tot el dia Fins a dos quarts de tres de la matinada Agora, t'esperem al carrer Progrés 25 de Figueres Agora, multiespai de primera passa -ho. Ràdio Vilafant Per a molts, el divendres és el millor dia de la setmana Per nosaltres, també Per Fil Lliures, el programa de ràdio que repassa alguna de les activitats i esdeveniments pel cap de setmana i el nostre temps en lliure Concerts, fires, trobades, cinema, teatre, llibres, també. Per fi lliures, el programa de ràdio on els protagonistes musicals són els grups i músics de casa nostra. Aquest és el seu espai. Aquest és el seu espai. Aquest és el seu espai. Per fi lliures, els divendres de 7 a 8 de la tarda a Ràdio Vilafant. Whoa, whoa. Whoa, whoa. A Ràdio Vilafant, per fi lliures amb Rafel Dos Santos. Benvinguts al programa per fill lliures de Ràdio Vilafant reduït això sí a la mínima expressió degut al temps dedicat a la campanya electoral per les municipals 2015 Música continguts del dia d'avui doncs a banda del eh, espai setmanal d'esports o de l'agenda esportiva a càrrec del nostre company Saïd Svai del programa pilota val i vota d'aquesta casa de Ràdio Vilafant, la ràdio de l'Alt Empordà a les entrevistes setmanals, al local del nostre patrocinador del restaurant Bar Musical Águara, tindrem com a convidat el showman empordanès i mestre de quatgin, Agust Riera, que ens presentarà el projecte Mundo PCT, que va iniciar l'any passat conjuntament amb la col·laboració d'altres persones del món de la cultura i de l'espectacle. I en quant a la música... Doncs el protagonista d'aquesta setmana, el contrabaixista empordanès Jordi Areu, que viu actualment a San Diego, a Califòrnia, i que ha participat al nou disc, a veure si bé, de la banda Lost Call Romans, de Colorado, als Estats Units. I que, per cert, en Jordi vol dedicar especialment la música que avui sonarà als seus fills, en Sergi i l'Andreu, que han estat uns dies doncs, ingressats a una hospital o clínica del mateix San Diego, als Estats Units, a Califòrnia. Mm. Doncs que vagi la música dedicat a en Sergi i l'Andreu. Concretament, comencem el programa en Blue and Red. És la música amb la que participa el rossing Jordi Hereu. Benvingudes, benvinguts al Perfil lliures. Mm. Say, give us the loot Don't make a move, boy We're gonna shoot Quick, quick, grab that money Gotta get my baby back home Quick, quick, grab that money Gotta get my baby Gotta get my baby Gotta get my baby That I won't get As we speed out it's back at me And in that moment he's smiles gently As the count says still I touch your face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 baby back home. Quick, quick, grab that money. Gotta give my baby, gotta give my baby, gotta give my baby El divendres és el millor dia de la setmana. Per fi lliures. Ràdio Vilafantla. Com us dèiem, ara minuts, a l'inici del programa per fer Llibres, a les entrevistes setmanals al local del nostre patrocinador, al restaurant Bar Musical Agora, tenim com a convidat el showman empordanès Agust Riera, que ens presentarà el projecte Mundo PCT, que va iniciar l'any passat. Bona tarda, Agust. Bona tarda. Eh, bé, abans de tot, no sé si ha sigut la millor presentació això de dir-te showman, sí? Anilla, per aquí? Bueno, està bé, sí, sí, és una paraula que ho defineix bé, eh? Diguem que sóc un plenatge típic perquè barrejo la motivació amb el món de l'espectacle i, i l'audiovisual llavors, pues, bueno, pues Showman està bé Bé, d'alguna manera està tot relacionat, no? Eh, doncs, eh, precisament anem a parlar de Mundo PST mm, eh, Què és aquest projecte? Què engloba dintre d'aquestes tres inicials? Doncs, eh, Mundo PCT significa eh, Podemos Conseguirlo Todo uh -huh. Nosaltres diguem que hi ha dos equips l'equip dels bons i l'equip dels no tan bons per no dir-los dolents la competència del PCT seria l'NLI, que significa ni lo intentes, i el seu idioma és no puedo no puedes, no? Són totes aquelles persones que, pel que sigui, es van fotre un cop al cap quan van néixer i, i el limiten a la teva vida, o tu mateix, quan t'estàs limitant. Però Mundo PCT, definitiva, és, és un projecte per, per ser lliures, no? Com el teu programa per fer lliures, no? Doncs per fer lliures siguin del sí. PCT tots. No? El nostre temps... Parla de temps lliure, més aviat. més ah, que... vale, vale, vale, Bueno, que, que potser sí que té a veure amb ser lliures, no?, en definitiva, però i, o sigui, el teu és un projecte però que està dirigit cap a on i de, de, de, quines són les plataformes que serveixen per donar a conèixer el teu projecte? Doncs és un projecte transmèdia que si voleu veure-la a la web els que no el coneixeu és www.mundopct.com uh -huh. que s'enfoca principalment en el món de la televisió, l'espectacle els llibres el coaching per empreses i em deixo algú, la música, o sigui Mm -hmm. perquè tu ets presentador de televisió director i creador de, de programes no? hem Así mirat és. una miqueta te, la teva biografia mm, a, a, per situar-nos, parles de tu o sigui, a què et dediques exactament? he fet de tot una mica, o sigui, durant els primers anys de la meva vida feia de coach d'empreses mm -hmm. barrejava tot això amb el món de l'espectacle feia de Dijoki al celler de Can Roca Feia Bodes, Bautizos i Comuniones, vaig estar a la ràdio també, feia un programa matinal a l'OCA FM, no sé si et sona l'emissora. Um, Així d'entrada, que per Barcelona potser? Bé, bueno, era estar tot a tot Espanya, el que passa que aquí a Catalunya no, no va acabar de quallar la cosa, perquè tot el que ve de fora sembla com si no? que a vegades no, no acabava d'encaixar. Uh -huh. I he fet de tot, he dirigit i he presentat programes, he estat creant eh, varis programes, soc membre de l'Acadèmia de la Tele, per tant he assessorat... A, a molts programes dels que veiem a la televisió no? A nivell continguts i a nivell idees I tot això I un bon dia se'ns va ocórrer crear aquest producte de motivació no? Perquè creiem que tots necessitàvem motivació Estàvem molt, molt limitats no tots amb... Quan dius que se'ns va ocórrer Vols dir que ets tu amb altres persones Vull dir que això és un... Hi ha darrere un equip o... Sí, se'm va ocórrer a mi però perquè una altra persona em va dir, ja seria hora que muntéssim un algo que passant-nos-ho bé poguéssim canviar les nostres creences no? i d'alguna manera enfocar-nos cap a les metes que tots tenim. No? I com que jo estava molt proper al mitjà de la televisió i de... I de l'espectacle, pues que millor que fent-ho a través d'això, no? Que no hagis d'anar a rebre cap xerrada, sinó que passant-ho bé doncs, puguis desbloquejar moltes coses que estan allà i dia a dia t'impedeixen de que vulguis o puguis no? fer el, el que vols fer. I per televisió ho heu fet, sí? Estem preparant un pilot, ara. Ah, o sigui, esteu en preparació de... de... Ja porteu uns mesos, no? Sí. Un llibre sí que el teniu, no? El llibre ja està al mercat, que es diu podem Podemos lo todo. Inclús mm -hmm. ara arribat a Mèxic i a Miami, aquesta setmana, precisament. A veus? I el programa de televisió també fa molt temps que l'estaven preparant, però ara tot just comencem a fer el pilot. I per alguna xarxa de televisions locals a nivell nacional de Catalunya o d'Espanya, perquè el... bé, el, el nom és Podemos conseguirlo tot en castellà, vull dir és perquè aneu més allà com m'has dit, esteu editant a Llatinoamèrica i tal? Sí, sí? l'espanyol és un idioma que el parlen 500 milions de persones a tot el món doncs llavors vam escollir pues, aquest idioma per fer el, el projecte, no? I està enfocat per varis àmbits, no? Perquè realment eh, és un projecte que va del 0 anys als 99 qualsevol persona si podia apuntar i sumar-s'hi i amb qualsevol llengua, no? Perquè porta moltes parts mus musicals, moltes parts de, de, de coses molt senzilles no? i ja saps tu que la música al final és un idioma que, que es parla amb el cor no? i no, no amb la llengua I parleu de que teniu com un kit per al PCT, un kit de, en què consisteix aquest kit? <ríe> Bé, bueno, el públic que ve a, a, en, el, en els shows, per dir-ho d'alguna manera, o a les formacions de, de coaching uh -huh. eh, juguen a una fàbula, o sigui, ells mateixos han de ser els protagonistes d'un conte que faran realitat aquella mateixa tarda, nit o, o quan sigui i els expliquem que un ancià ens va explicar els secrets perquè tota la humanitat no, pogués combatre aquest NLN i lo intentes no? i pogués passar a l'altra banda al bando de fer-ho tot possible no? llavors eh, aquest ancià ens va deixar una maleta i ens va dir que amb tot el que hi ha dins d'aquesta maleta uh -huh. podíem canviar el món per un a millor, no? El món de cadascú i si volem inclús el, el de tots per què no, no? I ells el que tenen eh, sota els seus seients, doncs és una bossa amb tot el material que nosaltres jugarem perquè ells també participen amb nosaltres durant les dues hores que dura. Uh -huh. Esteu di uh, difonent d'alguna manera tot el que té a veure amb Mundo PST uh, fins i tot uh, tenir un president, no sé si serà un president d'una obra, que és un actor conegut en José Hill, Eh, el conocido de Enrique Pastor ¿no? a la serie televisiva de la que se avecina, ¿no? Sí. Eh, co com s'ha arribat a contactar amb aquesta persona? T'hem vist en fotos, eh, amb ell eh, vull dir, o sigui, ja és realment cert que és veritat, no? Que... No que diria, aquest s'inventa un partit, agafa un president de la que s'avecina per canviar el món sí. i està com una, com una xota i co com contacteu amb aquest actor i com es doncs... fa càrrec de tot aquest o forma part d'aquest... Sí, sí. a... doncs fa 13 anys jo estava estudiant per coach a Madrid m'envien allà, mm. de casualitat me'n vaig una nit a aprendre alguna cosa, i em trobo amb aquest senyor, amb el, amb el José Luis Gil ah. comencem a parlar, no ens veiem durant en 12 anys, fins que fa un any ens tornem a retrobar per coses de la vida i jo estava preparant aquest projecte i necessitava un president perquè fos el president honorifico que vingués a participar en aquests jocs, perquè els jocs tenen enganxo però si és sobre sobrevum famós, doncs encara és molt més divertit és perquè... un president d'escala, en aquest cas no? Clar, i el fem president d'un partit per canviar el món Quan li envio la primera vegada uh -huh. em diu que si estic sombat Sí? sí, directament així Directament, que yo iba ser presidente de ¿qué dices? ¿Para cambiar qué? ¿Para que todos qué? ¿Podamos conseguir? ¿Pero qué, qué, qué me estás contando, chico? I després li vas explicar realment... El, no, li vaig enviar que... l'escaleta, perquè per telèfon sembla una mica al·lucinat Però quan li vaig enviar l'escaleta va dir uh -huh. Me encanta, es superdivertido, cuenta conmigo Vamos a pasárnoslo muy bien Y bueno, y la veritat és que ens ho hem passat molt bé moltes vegades Perquè hem fet moltíssimes gales amb ell I és sí? el president oficial del PCT I, i um, aquest... Um... Anava a dir actuacions, no sé si seria... Sí, és que no sé, sí. és una, una barreja entre Val. formació, actuacions... Val, no sé. eh, a Madrid, principalment, o a altres parts de l'estat? Apertò t'hem fet. O... Sí? Sí, sí? Sí, aquí a Catalunya funciona sí, sí. A Catalunya sí. bé. Sí, sí, a Catalunya molt bé. I, I hem i, fet a Madrid. I aquí la nostra comarca, tu de roses, no? Doncs pues encara no ho hem fet mai. No? Ens van dir per anar al far, tu del far, però, però encara no no, no ens han... Jo sóc han... nascut al far, però sóc ah, Figueres. Vale. Vale. <laughs> Home, el teatre és artista, seria molt bé fer-ho, no? Perquè seria molt divertit. Ah, veus? Eh, I comptaries amb la presència d'aquest actor, sí? Home, i tant. Home, doncs seria qüestió de parlar amb els programadors d'aquí, de la comarca, no? Tu els coneixes? Mm, intentarem fer de pont, no? Oh, sí, si fas de pont, pots fer el visor oficial, tu, i portem, a, portem ah. el a José... Luis. El José Luis, espera una cosa, Rafa, abans que se'ns sí. escapi. Sí. Eh, ell va ser nombrat president per alguna cosa, perquè eh, puja amb un cotxe amb mi a Barcelona ah. i m'ensenya un... un, un... WhatsApp, que li acabaven d'enviar on te manifestaven no? que ell era el, el substitut al Rajoy que havien escollit els internautes com a proper president d'Espanya, una enquesta de 20 minuts que la podeu trobar a internet si poseu José Luis Gil presidente d'Espanya, i vaig dir ja lo tengo tío, te nombro presidente ya para què esperar, o sigui que tot, tota la història té moltes casualitats d'aquelles que, que encaixen, no? però que va ser molt divertida també i aviat tindreu alguna presentació per aquí, si no a la comarca prop? Sí, ja n'estem fent, estem fent vam fer Girona la setmana passada uh -huh. i podeu seguir-ho en el Facebook, en el Twitter, irem penjant Bé, totes les quin, dates. Quin, quin nom de teclejar per consultar...? Doncs el Facebook és eh, PCT podem Podemos lo Todo i al Twitter... Eh, podemos, bueno, si, dic, si et dic la veritat Jo amb les xarxes socials Això ho porta l'empresa que fa la producció <laughs> I no estic molt posat però Home, per, Podemos, podemos conseguirlo todo Em sembla que sortirà informació Sí, però, però no, Podemos, una altra història. Però no ens hem copiat, eh? A mi m'han arribat a dir si érem el nom i cognoms del, del Podemos. Home. Jo amb el José Luis Gil a Sant Feliu de Guíxols visualitzem un partit que es deia PCT, uh -huh. Podemos aconseguir-lo tot, ell anava va ser president d'un partit, ara diguem equips per suavitzar-ho, no? Uh -huh. Ell havia de canviar el món, ell tenia una, una missió molt, molt forta, i al cap d'un any ens trobem a, o de sis o set mesos, no recordo ben bé, ens trobem a Madrid uns pòsters de color lila que posaven Podemos i em truca el José Luis Gil, diu que hem cerrat un espectacle en Madrid ja i no m Dic, ja no s'han copiat el nombre. Tu, I al final era que aquests tios havien fet un partit polític i hi havien posat... I, i per demanar el llibre, el Podemos Aconseguirlo, Tordo, de, de tu mateix, i veig que uh, tens aquí, ho veig molt empatit amb la, la col·laboració de Rosa Bosch i Bec. Qui no, és? És una tia molt gran, encara que estigui empatit, mm -hmm. i és una escriptora amb la que hem viscut una història real, la història de fer que aquest llibre arribés a tot Sud-amèrica ella era una escriptora que tenia aquest somni de, de creuar la bassa, no? la gran bassa per dir-ho així, i ella ha col·laborat i s'ha posat a prova amb mi per atrevessar tots els límits que ens podien haver passat durant un any per demostrar que podíem aconseguir-ho tot o sigui que si ella no hagués participat en aquest projecte el llibre no, no existiria i alhora és el testimoni de que tot això és real i podem aconseguir-ho perquè n'hem viscut cada una que ha sigut D'aquelles que fan mitja por El llibre d'Ediciones Obelisco sí. Si anem a la pàgina web edicionesobelisco.com El podem trobar per... Podemos lo tot no? I a les llibreries Sí, aquí, sí, sí. A, aquí a la nostra comarca A les llibreries, sí Doncs és que m'enganxes tota l'estona, eh? Perquè resulta que... Ah, sí, sí, sí, mira A Roses podeu anar a la botiga de... El Girasol, es diu Molt bé. Doncs, Allà n'hi ha segur Doncs queda apuntat vale. Doncs segur, Riera, Showman... Empordanes Quachen, no, Mestre de Quachen, uh, gràcies per venir a presentar-nos aquest projecte Mundo PCT. Ja ens tindes al dia per qualsevol cosa que hi hagi aquí a la comarca i endavant en podemos aconseguir lo tot, que així sigui. Molt dèxit a tu i per extensió per a tothom que s'apunti, no? a, a aquest projecte. Assí, així, així esperem. Gràcies, Rafael, i bueno, encantat d'estar aquí a Ràdio Vilafan. Ho escoltava des de petit i, i seguiu aquí, al peu del camó. Molt bé, gràcies. Ràdio Vilafan. I de nou amb la música i la participació d'en Jordi hereu. Això s'anomena Raid Rousser i forma part del nou treball dels Lots Call Romans. You over there in your high chair keeping everybody down in the whole damn town you've never Al perfil lliures, temps d'esports L'agenda del cap de setmana a càrrec d'en Saïd Esvall, que presenta i en el programa esportiu de Ràdio Vilafant, pilota, pal i bota cada diumenge de les 7 a les 9 del vespre Propostes esportives per aquest cap de setmana Bona tarda Saïd, promoció a segona divisió B La Unió Esportiva Figueres ho ha aconseguit Després de la victòria aquesta passada jornada contra la Pobla de Mafumet va aconseguir la cara amb que el feia entrar en playoff aquest passat dilluns es va fer el sorteig de promoció d'ascens i el primer rival dels de Vidalcez serà el Nomància B. El partit d'anada de l'eliminatòria es celebrarà aquest dissabte a dos quarts de 9 del vespre al municipal de Vilatenim. Els preus de les entrades oscil·len entre els 15 i 5 euros depenent de l'estatus de soci amb opció de compra anticipada. Quarta catalana, grup 31. Tenim derbi. Vilafant Atlètic, Vilafant Futbol Club on no s'hi juguen tant la classificació, sinó el prestigi de ser el millor equip del poble. No us el podeu perdre de cap manera, aquest diumenge a les 7 de la tarda a l'estadi municipal de Vilafant. Lliga BBVA, la primera divisió. En el panorama nacional, felicitar el Futbol Club Barcelona per al títol de Lliga aconseguit la setmana passada al Calderón. Amb ja tot dat i benedit, el Barça donarà descans als titulars contra un d'eport que es juga a la permanència aquest dissabte a dos quarts de 7 de la tarda. Per la seva banda, el Madrid acabarà la campanya en blanc contra el Getafe en el mateix horari. I que quelcom més de l'agenda esportiva? El Girona segueix somiant amb l'ascens directe després de la seva victòria per 0-3 contra lalavés. Aquesta setmana, derbi català. Girona-Llagostera, diumenge a un quart de 5 de la tarda, on els de Machin es perfilen com a favorits. A falta de tres jornades, l'equip es col·loca segon, dos punts per davant de l'esporting de Gijón. Per més informació, diumenges de 7 a 9 del vespre a Pilota Palibota o via Twitter, arroba Pilota Palibota. I després de l'agenda esportiva, només cal acomiadar-se fins la propera setmana. Ens tornem a retrobar en 7 dies aquí al Perfil Lliures. Una versada d'aquest qui t'acompanya, d'en Rafael Dos Santos. I us diem adeu-siau, en aquest cas, amb la música d'en Jordi Hereu, el protagonista musical del nostre programa del dia d'avui, You and Me una altra de les propostes musicals d'aquest darrer treball dels Lot Call Romans de Colorado, als Estat Units. Que vagi molt bé. Adéu-siau. I can't eat. I can't sleep. I can't do anything but drink. no place I'd rather be Well, cause of you Cause it's you I'm trying to drown this voice that I found My head is spinning around and around Because of you